Там уже чекав дзвонар. «Бий!» Дзвонар побіг до дзвіниці, ухопився за край мотуза, замотав його на руці і, розігнавшись, сіпнув. «Боу!» – загудів вічовий дзвін. «Через деякий час знову протяжне. Боу!» Один раз прислухався Микола. «Так, вічі закінчилося. Можна йти додому». Сонце вже підбилося високо. Пора бі пообідати, але в усіх церквах задзвонили до утрені. «Бач, попи клапляться як, вічі перебили їм службу». «А ми з тобою не підемо, хай Бог простить». молилися тут», – перехрестився Микола. «Давай вириватися звідси». Розходилися довше, ніж збиралися. Вискі горловини вулиць не могли поглинути відразу всіх прибулих сюди. Натовп посувався повільно. Отут ми й побачимо якуна, оглянувся Іванко, і справді, кроків за п'ятдесят від них, рухався якун. Він метляв шапку і намагався пробитися до них, але зійшлися аж після того, як перейшли міст. Тут уже було вільніше. Якун підбіг до Іванка. Чув, що сказали новгородці, з вами ми по рідному одна сім'я. Одна, зворушено відповів Іванко, і розмашисто по-чоловічому міцно тричі поцілував Якуна в шорсткі губи. А тепер тільки медом запити, поліз до кишені Микула. Цей горух помітили Іванко і Якун, і Іванко, і теж собі почали порпатися в кишенях. Назбирали дрібних різан на два келихи. Нічого, заспокоїв Якун, в три келихи і вип'ємо. А ще будуть неповні, нема горя, аби серце було повне щирості й приязні. Друзі завернули в провулок до Медовара. Тут до них і підбіг, засапаний Кирила. Фу, швидко полетіли, ледь не здогнав. А що таке, занепокоївся Іванко, мене шукаєш? Він подумав, чи бува не кличе його Дмитрій. У таку хвилину не хотілося залишати друзів. Нічого, я сам зустався, поки вибрався з тої площі. Гляну, усі просходилися Добре, що вас побачив. Микола Радий був галичанною. Та що це буде за питво, коли два келихи доведеться тепер на чотирьох поділити, тільки вуса чити? Іванко помітив, як скривився Микола, і зрозумів, чому друга зіпсувався настрій. Він трохи відстав від гурту і потягнув до себе Кирила. «Сі, посходилися, «Сам застався!» – перекривив він його. «Не бачиш, куди йдемо?» «Ледве наш крибли на два келихи», – прошепотів він, щоб не почули приятелі. «А тут ти, прителіпався!» Кирило швидко закліпив очима. «Чого моргаєш? Не розумієш? Тепер два келихи на чотирьох!» – розвізлившись, прошепотів Іванко. «Так чого ти не сказав?» Кирило радо виняв кілька різан. Він їх старанно зберігав, навіть примушував сам себе забути про них. Потрібні були, щоб купити меду для неподатливого чинця, ключника біля монастирських книг. Андріян так порадив, натякнувшись, що там є цікавих книг багато. Грошей цих не чіпав Кирило. Але для такої нагоди, для зустрічі друзів, він не шкодував своїх останніх скарбів. «Бери, Іванку, лічи!» «Вистачить?» «Вистачить. На усіх чотирьох по два келихи. Та ще риби сушеної візьмемо». Біля корчаги з медом друзі просиділи всю утренню. Іванко не втерпів, шепнув Микулі про те, звідки гроші взялися. Дружинник почав заспокоювати Кирила. «Не плач за тими різаними. Не вони нас, а ми їх наживали». Коли заходилися пити, З'ясувалося, що й по третьому келиху вийде. Микола захмелів. Він ляпав Кирила по спині, обіймав його, без перестану твердив. «Я тобі віддам, віддам! Частую я! Ви гості з Іванком, а я вдома!» «І частувати я повинен! А що, грошей не мабуть! Я поверну тобі, в Галичі зустрімось!» «Ти їдеш?» – зрадів Кирила. «А я вже їду!» Чого б я тут залишався? Вся дружина їде, а я застанусь ні, ній. Молкула там, де дружина. Може, назавжди там корінням зачеплюся. Своя ж земля. Ви за ним в обидва ока там дивіться. Зачепуться в Галичанку, пошартував якун. А зачеплюсь. Тут не вподобав. «Чого ти, Яку, не гризеш? Не вподобав. У нас є дівчата, на Дністрі виросли квітки!» – присмокував Іванко. «Такі, як твоя Роксана?» – не стримався Якун. Іванко якось увечері довго оповідав йому про свою Роксану. «Такі!» – пожвавішав він. «Глянеш і слова не скажеш, язик присохне, опалять їх сонцем. Чорняві, гарячі, бровою поведуть, мов мечем гострим все життя не забудеш. Друзі засиділися довго. Дочекалася, поки жінка Якунова прийшла. Тиха й привітна, вона звикла вже знаходити чоловікові сліди. І не думала, що ти тут. Підійшла вона до чоловіка, вітаючись до всіх. Снідати не прийшов, обідати не прийшов. Не прийшов моя пташка. Люди, хороші, брати! Як же з ними не посидіти? Їдуть вони скоро. Нехай купці та бояри своєї співають, Нехай резуться, а люди знають, Чи то з Галича, чи з Новгорода, чи з Чернігова. Одна в нас мати, руська земля. Не лайся, пташинка моя, Що по зайвому келиху перекинули. Цілий тиждень після віче. Гудів збучений Новгород. Мстислав збирав у похід свою дружину. Зранку до вечора був на ногах. Усе передбачити треба. І зброю, щоб була і коні підковані, і їжу, щоб везли з собою на добрих вазах. Та ще й клопоту багато з новими дружинниками. Так багато зголосилося городян та смердю, що довелося нові сотні додавати, сотських хороших шукати.